aspalditik euska kasihen nuen eta euskaltegi batea sartu nintzen, baina horurrengo kurtsoan nire maila zen atera eta utzigin nuen. Gero, nire lanegoera aldatu egin zen eta ezin nuen ikasten jarraitu euskaltegian. Orain, nirelanean ordutegi arraroa daukat, Horregatik ezin naiz ez betiko Euskaltegira joan betik ordutegian. Iaz, autoikaskuntzarla ezagutu nuen eta probatu egin nuen. Lehenengo kurtsoan, lehen digneekiena gogoratzeko balio izan zidan. Eta gauza asko gogoratu nituen, baina baita ere beste berri batzuk ikasi. Horten, errepikatuko dut. Pauso bat eman dudala ikusi dut. Iaz, Euskalteian bakarrik erdera zitze egiten duen. Eta orain, iaia bakarrik euskera zitze egiten dut. Nola alortu dudan pauso hori? Nik uste Gauza asko errepasatu ditu didala eta gauza berriak ikasteko oso baliagarria iruditzen zait. Baina jarraitzeko mintzagunea, klabea izan da. Gure artean hitz beldurrak eta lotsaak kendu ditut. Kanera beti tutoreak euskeraz hitz egiten dit, eta ulertzeko eta erantzuteko esportzo txiki bat egin behar dut. eta asportzo hori oso garrantzitsua da. Euskeraz... Itze egiten dezula ikusten duzunean konfiantza gehiago hartzen duzu eta konfiantza horrekin ikastera eta bueno erabiltzea animatzen zetu. Helburu batean sartu mintzenean ulertu eta hitzeimenuen. Helburu hau lortzen ari naiz eta animatzen ari naiz gehiago ikasteko.